Коли б ми плакати могли? Які б річки зачей незрячих, Які б річки із сліз гарячих По Україні потекли? Коли б ми плакати могли? Коли б ми вірити могли? Які б ми витерпіли муки, Яку б вагу взяли на руки, які б Христи ми понесли, коли б ми вірити могли, коли б ми гніватись могли, які б пожежі засвітили, які б кайдани ми розбили, якого б ката розп'яли, коли б ми гніватись могли.